Ninyi mliowaamini mkimcha Mwenyezi Mungu atakupeni kipambanuo na ni makosa na atakusameheni na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa Wa yamkuru alladhina kafaru liyuthbutu ka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khayrul makirin walipokupangia mpango waliokufuru wakufunge au wakuuwe au wakutoe wakapanga mipango yao na Mwenyezi Mungu akapanga yake na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wamipango. wa mipango wa tutla alaihim ayatuna kaluu qad samihna law lakulna ulqulna mithla hadha Qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha inna hadha illa asatirul awwalin Nawana posomewa yazetu husema tumesikia na lao tungelipenda tungesema kama haya haya sio chochote ila hadithi za watu wa kale tu wa ith qalu llahu ma in kana hadha min indika fa amtir alayna bamtir alayna hijaratan min as-samai aw ittina bi'adhabin aleem na waliposema e ee mwenyezi Mungu ikiwa haya ni kweli tokayo kwako basi tunyeshe mawe kutoka mbinguni aotuletee adhabu yoyote iliochungu wama kana allah liyuadibahum wa antafihim wama kana allah muadibahum wahum na mwenyezi mungu hakuwa wakuwaadhibu kuadhibu umo pamoja nao wa ala munyezzi Mungu si wa kuadhibu na hali ya kuwa wanaomba msamaha wama lahum alla yuadhibahum Allahu wahum yasudduna anil masjidil harami wama kanu awliya ah. in awliya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 lakini wengi katika wao hawajui wama kana salatuhum indal bayti illa mukaa aw tasdiyatun fadhuku alazaba bima kuntum yao kwenye hiyo nyumba ila nikupiga miunzi na makofi basi onjeni adhabu kwa vile mlivyokuwa mkikufuru innal ladhinakafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra ummatakunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam mayuhsharun hakika wali wali kufuru hutoa mali yao ili kuzuilia njia mwenyezi mungu basi wateatoa kisha yatakuwa juu yao majuto na kisha watashindwa na wale waliokufuru watakusanywa kwenye jahannam liyamizallahu alkhabith minat tayyib wayaj'al alkhabith ba'dahu ala ba'din fayagkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam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 Haki mkaifuata, mkizinyenyekea amri za Mwenyezi Mungu kwa siri na dhahiri Mwenyezi Mungu atakujaliaeni katika nafsi zenu uwezo wa kupambanua baina ya haki na upotovu na atakutunukieni ushindi wa kutenga baina yenu na madhwi zenu na atakusirieni maovu yenu yaondoke naye ya akusameheni na yeye subhanahu daima ni mwenye fadhila kubwa Nakumbuka ewe Nabii Nayaa za Mwenyezi Mungu hizo juu yako pale washirikina walipopanga njama kukutia nguvuni ama wakufunge au wakuuwe au wakutoe mji hakika walikupangia mipango miovu na Mwenyezi Mungu mtukufu alikupangia utokani na shari yao na mpango wa Mwenyezi Mungu ndiyo waheri na una nguvu zaidi na ndiyo wenye kushinda na ewe nabii Kumbuka inda ya washirikina ulipokuwa ukiwasomea aya za Kurani tukufu nazo na ni ishara zetu ujahili wao na ghururi yao iliyopita kiasi iliwapelekea kusema tungenitaka kusema kama isamavyo hii kurani tungenisema kwani humu hamna chochote ila visa walivyoviandika watu wa kale kumbuka ewe Nabii vipi walivyokuwa wanakupinga na kumpinga Mwenyezi Mungu hata kwa inda yao wakasema kumwambia Mwenyezi Mungu mola wao mlezi ikiwa haya unayokuja nayo ni mambo madhubuti basi vijalie mbinguni zitunyeshe mawe au tuletee adhabu yoyote iliyokali yenye uchungu katika hikma ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuadhibu katika dunia kwa adhabu kali na hali wewe upo miongoni mwao unaitia haki nawe unataraji hasa wataitikia wana simtindo Mwenyezi Mungu kuwaadhibu wenye kuasi nao wangali wanamuomba mafira na wamo kuyavua yale walionayo hakika hali yao iliyo sasa inaruhusu kuwaadhibu, kwani wanawazuia watu wasiutumie msikiti ambao Mwenyezi Mungu ameutukuza kwa kuharamisha vita karibu yake lakini Mwenyezi Mungu anawaakhirisha kwa alivyoakadiria katika ujuzi wake kuwa wengi wao watakujaamini. Wao wakati huu sasa sio walinzi wa kunusuru huo msikiti mtukufu bali wao wameunajisi kwa kutia ibada masanamu ndani yake. Ama wa kunusuru hakika ni waumini. Wenye kumtii Mwenyezi Mungu lakini wengi katika washirikina hawajui dini wala hawajui cheo cha nyumba hiyo tukufu. Na maombi yao kwenye nyumba hii tukufu al si chochote ila ni kupiga miuzi na makofi. Ilivyokuwa hivyo ndivyo hali yenu. Basi wacha mauti yakupateni na yao njeni katika uwanja wa vita. Upate kubaidika ushiriki na kutokana na al na kuuliwa huku kwenu ni kwa sababu ya ukafiri wenu. Hakika hao wanaozipinga ishara za Mwenyezi Mungu na wanamshirikisha na miungu mingine kutoa mali yao ili wowazuie watu wasifuate wa imani ya haki na watendelea kutoa hayo mali kisha hayo mali kwa kuwa ya bure bila pato walitakalo yatawaletea majuto na machungu na katika uwanja wa mapambano watashindwa hapa duniani na kisha watakusanywa wote katika jehanamu wakibaki na ukafiri wao kwa kushindwa makafiri duniani na kuadhibiwa motoni akhera, Mwenyezi Mungu anapambanua aliy khabithi wa roho na vitendo na maneno awe mbali na aliy mwema wa roho yake na moyo wake na awafanye wale waovu mahabithi wapandane wenyewe kwa wenyewe huyu juu ya huyu na awatie motoni siku ya kiyama na hao washirikina na mafisadi ndiu wenye kuhasiri peke yao duniani na akhera